akhwani fi din wa ibnai fi rahmani wa rahimakumullah alhamdulillah wa billahi taala kita melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ketiga dari kitabussiyam berkata al-imam ibnu hajar Rahimahullah taala wa ani wa ani bin umar radhiyallahu ta'ala anhuma Kala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رعيتموه فصوموا وإذا رعيتموه فأفتره فإن غم عليكم فقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فقدروا له ثلاثين وللبخاري فأكمل العدة ثلاثين وله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأكمل عدة شعبان ثلاثين dari Abdullah bin Omar ibn Khattab radhiyallahu talahuhmu beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat hilal Fasumu maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya berbukalah fa'inhum maaleikum fakdurulahu jika terhalangi atas kalian maka kadarkanlah. Hadits ini dalam Bukhari Muslim. Jadi ini Lafadz dalam Bukhari Muslim. Wali Muslim dalam Lafadz Imam Muslim saja. Fa'in Ughmiyaa Aleikum Fakdur Lahu Salathim. Jika terhalang atas kalian, maka kadarkanlah bulan, iaitu untuknya yakni Sya'ban, kadarkanlah menjadi tiga puluh dan menyempurnakan Syaban menjadi 30. Dalam riwayat Bukhari, fa akmilul iddatu Sempurnakanlah hitungan bulan itu 30, maksudnya bulan Syaban. Walahu fi hadits Abi Hurairah dalam lafaz Bukhari juga dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fa akmilu iddatu Sempurnakanlah bilangan Syaban menjadi 30. Nah, jadi kalau kita perhatikan lafaz-lafaz hadis tersebut semua saling menguatkan. Ya, bahwa berpuasa yaitu apabila kalian melihat hilal, ru'yatul hilal. Begitu pula berbuka. Ya, yani berpuasa berarti mengawali Ramadan. Ya. Maka mengawali Ramadan berpuasa itu dengan ru'ya hilal. Demikian pula wa idza raaitu muha faftiru apabila kalian melihat bulan ru'yah hilal melihat hilal berbukalah maksudnya ini di Syawal untuk Idul Fitri ya 6 berarti berpuasa di Ramadan itu dengan ru'yah hilal berbuka di hari Syawal Idul Fitr juga dengan ru'yah hilal ya ini dalam Bukhari Muslim. Fa'in gumi alai kum fakduru Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau terjadi kekaburan, ada halangan atas kalian terhalang untuk melihat hilal, fakduru maka kadarkanlah bulan Sya'ban itu. Ya maksudnya sebagaimana dalam Lafad Muslim saja dan juga dalam Lafad Bukhari saja Perbedaan Lafad. Yang dimaksud Fakdurulahu adalah Kadarkanlah bulan syaban Ia sempurnakanlah bulan syaban Menjadi 30 ya, Kalau terhalangi Berarti begitu juga di ramadhan Kalau terhalangi melihat Hilal di bulan syawal Berarti kadarkanlah Ramadhan itu menjadi 30 Iaitu sama ya. nah, Berkata Syariah rahimahullah ta'ala yang pertama al-mufradat, kosakata hadis ini idza raaitu muhu ai hilal Ramadan. Apabila kalian melihat hilal Ramadan, ya, maka berpuasalah. Wa idza raaitu muhu, apabila kalian melihatnya, yakni yang kedua, ini melihatnya fa'ftiru, berbukalah ai hilal Syawal. Ya, maksudnya apabila kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah untuk Menegakkan Idul Fitr. Fa'in guma ay kofia alaihim bisa babihairin yahulu duna ruyati duna ruyatihi min oimin au nahwih. Ya, apabila guma guma artinya ughmiyah kofia, ya, terkaburkan atas kalian, terhalangi atas kalian, apakah dengan sebab kabut atau yang semisalnya? Ya. Naam, maka jika terhalang atas kalian, fadrulahu kadarkanlah untuknya ay fa'kumil iddat sya'ban 30 yauman. Maksudnya sempurnakanlah hitungan sya'ban itu menjadi 30 hari. Kemudian berpuasalah mengawali Ramadan. Wakadzalika idza gumma alaikum hilal Syawal akhmilu iddat Ramadan 30 yauman tsumma aftiru Demikian pula sama kalau terhalangi atas sekalian melihat hilal bulan Syawal maka sempurnakanlah hitungan Ramadan menjadi 30 hari kemudian berbukalah sebagai satu Syawal dengan menegakkan Idul Fitr Nah maka hadis ini sangat jelas Barakalawikum dalam bukhari muslim, ya dalam lafadz muslim saja itu dari hadis Ibn Umar juga, ya Ibn Khattab radiallahu taalahu ma, lafadznya Ugmia <tuk> aleikum, ai Ugmiai sutiro al hilal ankum, <tangankan> ya bisa babi au nahwih, terhalangi hilal dari kalian dengan sebab kabut atau yang semisalnya. Dalam lafad Bukhari saja ai min hadis Ibnu Umar juga dari hadis Ibnu Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhumah ya itu Lafadnya fa akmilul iddatah sempurnakanlah bilangan bulan itu menjadi 30 yakni sya'ban juga dalam lafad Bukhari yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya fa akmilul iddatah sya'ban disebutkan langsung sempurnakanlah hitungan sya'ban ya. Jadi di sini menguatkan bahawa yang dimaksud penyempurnaan bulan ya sebelum Ramadan itu adalah bulan sya'ban. Nah, berarti demikian pula pada Ramadan untuk menyempurnakan mengaw, apa untuk uh, mengawali awal daripada bulan Syawal jika terjadi kabut maka sempurnakanlah bilangan Ramadan menjadi 30. nah kemudian al-bahath yang kedua pembahasan hadis ini. Berkata Syar'i rahimahullah, "Hadzal haditsu aslun 'azhimun min usuli taysiri syariati wa haraj 'anil muslimin." Hadis ini adalah ya, dasar yang sangat agung dari dasar-dasar syariah di dalam kemudahan, ya, memudahkan Umat ini Syariat ini mudah, ia tidak mempersulit mengangkat kesempitan dari kaum Muslimin. Namu ma'anna saw maruf nun minarkan Islam. Fa inna taala alam yulzimil muslimin, alam yulzimil muslimin bissawmi illa biruia hilal atau ikmali iddati syaban falathina yoman. Nam kita ketahui bahwa puasa itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan kaum muslimin ya dalam berpuasa Ramadan itu illa biruyatil hilal ya tidak diwajibkan kecuali dengan ruya hilal atau menyempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Nah, maka demikian syariat Allah taala memudahkan kaum muslimin, tidak mempersulit ya melihat hilal atau jika tidak maka sempurnakan sya'ban menjadi 30 wa hadhil la yukhtassu bi ya qaumun duna qaumin wa duna asrin wa duna misrin ya perkara ini syariat yang mudah ini dalam menentukan awal ramadan begitulah syawal ya ini mudah dan Allah taala tidak mengkhususkan satu kaum saja tanpa kaum yang lain yang bisa mengetahuinya. Tidak pula satu masa tanpa masa yang lain atau negeri tanpa negeri yang lainnya. Ya, artinya semua bisa mengetahui. Ya, dan mengawali dari awal Ramadan ataupun Syawal dan yang lain-lainnya. Nah, semua bisa mengetahuinya dengan ruya hilal ya atau menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 waqad jaa hadis ibnu umar al-muttafaq dan telah datang dalam hadis ibnu umar di atas yang disepakati oleh bukhari muslim rahimahumullah fa in gum jika terhalang atas kalian dan juga dalam hadis imam muslim fa'in in ugmi alaikum jika terhalangi atas kalian dalam lafaz bukhari juga demikian fa'in in ghubbi alaikum jadi lafaznya beda ghubbi alaikum ini juga ada lafaznya dalam sahih al bukhari maknanya semua sama yaitu jika terhalangi atas kalian melihat hilal wa kulluhatu addi ma'nan wahidan kama anna hu ja'a fi hadis ibnu umar al muttafaq alaihi faqduru wa muslim faqdur lahu 30 wa fi al bukhari fa al iddah 30 wa fi lafdhin bukhari min hadisi abi hurairah fa akmil iddah sya'ban 30 wa hadhihi al alfaz yufassiru ba'daha ba'dan fa hiya wahid na'am jadi semua lafaz-lafaz di atas ya menunjukkan makna yang sama ya satu makna yaitu jika terhalang atas sekalian maka sempurnakanlah bilangan syaban menjadi 30 nah ya jadi semua lafad-lafad itu menafsirkan sebagiannya pada sebagian yang lain satu makna walidhalika lam yajtami' lafdhani minha fi riwayatin wahida wa kulluha tuakkidu annal islam yuharibu tanattu' wa yargabu fis suhulati wal yusar walidhalika ka'anal fitur yawma yuftirun nas waladha yawma Ya dhannas ala haddi qoulihi ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fi d min haraj. Oleh karena itu, Di lam yastami' al Ya. Tidak ada dua lafaz dari hadis-hadis di atas yang berkumpul ya dalam satu riwayat. Ya, melainkan lafaznya berbeda-beda. Yang semua itu menekankan kepada kita semua bahwa Islam agama yang muda dan memerangi tanabto ya berdalam-dalam ya memberat-beratkan diri Islam memerangi hal tersebut wa yarghabu bahkan Islam ya mengaj mengajak kepada kemudahan ya oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa al fitr itu yaumayuftirun nas Berbuka itu adalah hari berbukanya manusia, jamaah beraulah berkurban juga adalah hari berkurbannya manusia. Ya, ini menunjukkan Barakalafikum kemudahan Islam. Ya, bahwa dalam berpuasa, dalam berbuka, Berfitur dan juga beraulah, ya semua itu mudah dilakukan oleh Manusia, ya sehingga ketika mereka manusia, jamaah di dalam jamaah, ya pemerintah atau penguasanya mereka menegakkan puasa maka berpuasalah bersama manusia. Ketika mereka menegakkan adel featur maka berfeaturlah bersama mereka. Begitu pula dalam adha, ya di sini para kalafikom menunjukkan apa, kaidah berdasarkan firman Allah Ta'ala wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj bahawa Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini kesempitan, kesulitan ya, juga Allah Azza wa Jalla berfirman, ma yuridullahu liya ja'ala alaikum min haraj tidaklah Allah menginginkan untuk kalian kesulitan atau kesempitan naam wa laqadakana min asbabin hirafi ba'di tawa'if an dini huwa tanabtu' Allah di sorf sorf sorfahum anil wa abadahum anil man mustaqim benar-benar sungguh sebab-sebab penyimpangan dari sebagian kelompok dari agama Allah Taala atau dalam beragama adalah karena sebab tanatul berdalam-dalam memberat-beratkan diri yang kemudian memalingkan mereka dari agama Allah yang haq menjauhkan mereka dari manhaj yang lurus karena sebab tanattu tersebut yaitu berdalam-dalam dan memberatkan diri. Naam. Walidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi rusulahu bitaisir wa yanha hum anit Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan utusan-utusan beliau dalam berdakwah ya di Yaman di Habasyah. Nah, maupun di tempat yang lainnya, Rasulullah SAW selalu mewasiatkan untuk memberi kemudahan dan melarang mereka taasir mempersulit atau mempersempit. Fakana yaqoolu lahum maka diantara sabda beliau Aleyhalloh SAW, nah ini kepada dua sahabat ya atau kepada para sahabat. dalam lafadz. Yassira walatu asiru, kalian berdua mudahkanlah dan jangan mempersulit. Dalam lafadz Yassiru walatu asiru, mudahkanlah kalian, jangan kalian mempersulit. Nah, para kalafikom, maka Nabi saw. memerintahkan dalam sabda beliau ketika mengutus sahabat untuk berdakwah, bashiru walatu nafiru, wayasiru walatu asiru. Berilah berita gembira Jangan kalian melarikan manusia Dari kebenaran Mudahkanlah dan jangan mempersulit Nah Dalam uh, Apa Dalam semp Sempurnaan hadith Wata ya, Wala tahtalifa Nah Saling Saling mengertilah ya, Saling memahamilah Di antara kalian dan jangan berselisih Ya itu khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menasihatkan pada dua sahabat yang diutus Abu Musa al-Syari Ya dan Sahabat yang lainnya Nah Barakalafikum uh, Untuk berdakwah Di negeri yang lain Maka jangan saling mengertilah Ya saling memahamilah Jangan kalian berselisih Nah ini khusus Ya wasiat Rasulullah SAW Walhasil barakallahu fikum, dinul Islam adalah din al-yusr. Ya, din yang mudah, agama yang mempermudah dan tidak mempersempit, mempersulit. Nah, maka demikian pula di dalam hal perensyariatan, ya Ramadan dan yang lainnya Syawal, ya dan seluruh bulan-bulan yang ada itu mempermudah barakallahu fikum, tidak membebatkan sebagaimana yang di zaman sekarang ya yang dilakukan oleh kaum muslimun. Nah, itu yang diinginkan oleh beliau di sini sebagaimana juga yang telah disinggung oleh Syekh Abdullah Ali Basam rahimahullah ya dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di zaman sekarang kaum muslimun dalam hilal ini memberat-beratkan diri ya dengan berbagai macam ya penetapan-penetapan uh, yang tidak ditetapkan di dalam Sunnah nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, harus dengan sekian derajat, sekian persen apa? Barakallahu fikum harus sepakat seluruh manusia kebanyakannya melihat baru ditetapkan. Ini memberat-beratkan diri. Ya. Padahal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat jelas. Menetapkan bulan itu sangat mudah, ya, dan tidak ada kesulitan di dalamnya melihat jika tidak melihat, maka sempurnakan syabat Menjadi 30 Selesai Barakallahu Fikum 6 nah. <tuh> ya, Dan khususnya bagi para nelayan Para pelaut Mereka telah memiliki uh, Kebiasaan tejrubah Dalam melihat bulan ya, Sehingga ketika Di antara mereka, kaum Muslimun yang Menegakkan sholat Mempersaksikan melihat bulan Maka cukup ya untuk diterima ya satu orang itu cukup yang adil yang bertakwa kepada Allah apalagi dua orang tiga orang cukup barakallahu untuk menetapkan bulan sebagaimana yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naam barakallahu maka agama Allah tidak boleh dipersulit dipersempit diberat-beratkan ya karena ini datang larangannya secara khusus Nah, termasuk memperakarkan diri adalah, ya apa yang banyak dilakukan oleh kaum Muslimun dalam masalah ini, ketika pemerintah menetapkan hilal, ya menetapkan hilal, maka individu-individu dari sebagian mereka uh, apa menyelisihi ya penguasa tersebut atau negerinya tersebut. Untuk kemudian memberat-beratkan diri Melihat sendiri Ya Mengkaji sendiri Kemudian dia menyelisihi Kebanyakan atau uh, Menyelisihi pemerintahnya Atau penguasanya Nah ini juga termasuk Bentuk ya Al-Haraj ya, Mempersempit Barakal Fikum Maka kita berada di suatu negeri Yang negerinya di mana pemerintahnya telah melakukan ruyah secara resmi ya dan mengutus eh ya, berbagai utusan-utusan di berbagai wilayah. Naam itu cukup ya untuk kita berpegang dengannya dan mengikutinya. Naam, dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang telah disebutkan tadi yang telah disinggung bahwa berpuasa itu adalah hari berpuasanya manusia. Ya, berbuka adalah hari berbukanya seluruh manusia. Beradha juga demikian. Nah Maka tidak perlu memberat-beratkan diri barakallahu fikum. Tayib. <tuh> Kemudian uh, yang ketiga mayufidul hadis. Ya, faida dari hadis. <tuh> Berkata Syara rahimahullah, faida hadis yang pertama tarkut tanattu fi yaitu meninggalkan ya berdalam-dalam memberat-beratkan diri dalam agama Allah. Yang kedua anna sia Ramadan wajib bi ru'yatil hilal aw ikmal Sya'ban 30 yauman. Mau berpuasa Ramadan itu wajib dengan ru'ya hilal atau dengan menyempurnakan Sya'ban jadi 30. Ini ya, jadi pensyariatan puasa Ramadan itu dengan ru'ya hilal. Sebagaimana juga pensyariatan Syawal Idul Fitri dengan ru'ya hilal. Jika tidak melihatnya terhalang Sempurnakan syaban menjadi 30 hari Di sini dalil ya Tidak ada cara Ihtiab sebagaimana yang telah Terdahulu Yaitu melakukan puasa Sehari atau dua hari sebelum Ramadan Sebagai bentuk kehati-hatian Maka ini termasuk memberat-beratkan diri ya Termasuk tanattu Oleh karena itu Nabi SAW Telah bersabda dalam hadis sebelumnya Fakada aso abal qasim Siapa yang berpuasa dengan hari yang meragukan itu Sehari atau dua hari sebelum Ramadan Sungguh dia telah bermaksiat Kepada Nabi kita SAW Abal Qasim Alayhi salatu wassalam Nah Demikian Barakallahuikum Kemudian Yang ketiga Nah, ini ini juga diantara, afwan, diantara bentuk fen di diri ya menggabungkan ru'yah hilal ya dengan ilmu perbintangan, ilmu falak. Ya, tidak ada dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu. Yang ada adalah disuruh meru'yah, ya. Disuruh meru'yah. Barakallahu fikum, sumu bi ru'yatihi wa aftiru bi Ya. Paman Syahida alaikum Mushyar berangsiapa yang melihat menyaksikan atas kalian bulan jadi dalam Al Quran dalam Sunnah yang disuruh rujah ya hilal bukan menggabungkan dengan ilmu perbintangan ya oleh karena itu para ulama Al Sunnah yang taranya Ibnu Taimiyah rahimahullah enam sebagaimana yang dinukilkan juga oleh Syekh Abdul Ali Basalam memakai ilmu perbintangan dalam menentukan awal bulan itu bid'ah ah. ya itu tanabtor Membuat beratkan diri yang disyariatkan dan ini kemudahan adalah dengan ruya hilal. Nah, demikian Barakalufiko. Kemudian faidah yang ketiga, wanal fitor. Yes, butuh diruya hilal, syawal, awal ikmal, ramadan, salatina, yoman. Juga mengawali idul fitri berbuka itu ditetapkan dengan ruya hilal, syawal melihat hilal Syawal jika tidak terlihat menyempurnakan hitungan bulan Ramadan menjadi 30. Nah, demikian barakallahu hikm. Kemudian eh uh, sebelum kita melanjutkan kita bacakan hadis yang keempat ya dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma Beliau berkata tara'an nasul hilal fa akhbartun nabiy sallallahu alaihi wasallam an in anni ra'aytuhu fa soma wa amaron nasa bi siamihi abu daud wa ibnu hibban wal hakim Nah, ini hadis yang keempat dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau berkata bahawa manusia tara'an tara' tara'an nasul hilal saling melihat hilal Ya manusia, ini para sahabat saling melihat hilal. Faakbar tu Nabi saw. Maka aku beritakan kepada Nabi saw. Anni roaithu bahwa aku telah melihatnya. Fa Maka Nabi saw berpuasa dan memerintahkan seluruh manusia berpuasa. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan disohhikan Imam Ibn Hibban dan Al Hakim yang menunjukkan barkalafikum bahwa menetapkan awal puasa itu cukup dengan satu orang saksi yang adil yang bertakwa kepada Allah jika dia mengatakan telah melihatnya maka diterima berpuasa dan memerintahkan manusia seluruhnya untuk berpuasa demikian yang dilakukan oleh nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang keempat ini ini juga menunjukkan kemudahan ya rasulullah sallallahu wasallam tidak kemudian mengumpulkan semua manusia yang lain untuk menguatkan ya bahwa uh, benarkah Ibnu Umar melihatnya apakah kalian semua melihatnya tidak ya selama dia bertakwa kepada Allah terpercaya ya adil maka diterima beritanya bahwa dia melihat hilal maka kita berpegang dengannya dan pemerintah atau penguasa memerintahkan seluruh manusia untuk berpuasa dengannya 6. Nah, demikian syariat Islam barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. 6. Nah, melanjutkan syarah hadis yang keempat ini dan uh, sekaligus menukilkan ya, pendapat ulama dan perbedaan para ulama di dalam uh, mengawali ya, awal Ramadan ataupun syawal yang dikenal dengan ru'iyatu hilal nah, apakah masing-masing negeri mengikuti negerinya, pemerintahnya penguasanya atau ketika ada satu negeri yang melihatnya maka seluruh kaum muslimun boleh untuk mengikutinya di berbagai dunia penjuru dunia ini nah, ataukah ya pendapat yang lain yaitu dengan perbedaan Uh, matla dengan jarak sekian dan sekian ya maka dihukumi dalam satu matla jika berbeda jaraknya maka dihukumi berbeda matla kita akan bacakan insyaallah taala ya pendapat atau keterangan para ulama terkait dengannya wallahu taala a'lamu bisawab kita tutup dengan kefara majelis subhanakallahumma bihamdik syadwal la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik wasalamualaikum و رحمة الله وبركاته.